בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ח, מיוסד על תורה רכ"ו בליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם שומר עמו ישראל לעד. שומרנו ואצילנו שלא נהיה נמשכים כלל אחרי ניגונים של יללה ועצבות שמזמרים הרשעים ברוב העתים, שדרך העולם להימשך אחריהם מאוד. רחם עלינו ושומרנו והצילנו מהם, כי אתה יודע כמה וכמה קלקולים ופגמים הם גורמים על ידי הניגונים שלהם, וכמה הם אזיקים לישראל הכשרים, נחמנה לצלן. רחם עלינו בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ואהיה בעזרנו ושומרנו בכל עת שנזכה להנצל מהם. זכנו לשמח נפשנו תמיד בקדושה ובטהרה, בניגונים וזמירות של שמחה, הממשיכים את הלב אליך ולעבודתך ולתורתך ולצדיקיך באמת. ועוזרנו בכוח הצדיקים האמיתיים, שנזכה להעלות כל אלו הניגונים של הרשעים על ידי קדושת שבת, שתיתן לנו כוח להעלותם ולהופכם לשמחה כשנזמר אותם בשבת קודש. וזכות השבת קודש יגן עלינו שלא יהיה להם שום כוח להמשיך עצמות ויגון ואנחה חס ושלום. רק אדרבה, נזכה לבררם ולהעלותם ולהופכם יגון ואנחה לששון ולשמחה. ונתקרב אליך. ונהיה נמשכים אחריך, ונסיס כגיבור לרוץ צוח ללך בדרכיך, ולעסוק בתורתך ולקיים מצוותיך ולהתדבק ולהתקשר אליך ולצדיקיך אמיתיים באמת ובאמונה בקשר אמיץ וחזק לעולמי עד ולנצח נצחים. מלא רחמים שמחת ישראל, רחם עלינו ושומרנו והציע לנו תמיד בכל עת מכל מיני עצבות ומכל הדברים המביאים וממשיכים לידי עצבות ויגון והנחה חס ושלום. זקנו ברחמיך בסבב סיבות לטובה באופן שיהיה נמשך עלינו ששון ושמחה, עוז וכתבה תמיד. כי בשם קדשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בשועתך. ובפרט בשבתות וימים טובים תזקנו ברוב חמלתך וחנינותיך וחסדיך הגדולים, לשמוח בהם תמיד, בשמחה הגדולה ובכתבה הרבה ביותר. כראוי לגיל ולסוס בימים קדושים כאלה. הגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עני ידעת בצרות נפשי, אשמחה ואהל צבך, אזמרה שמך עליון. ואזכה להרבות בזמירות ושירות ותשבחות בשבתות וימים טובים, בשמחה וחדבה גדולה, בקול ששון ושמחה, בניגונים של חדבה וצהלה, בלי שום אחיזת עצמות ודאגה ומראה שחורה כלל. סבאנו מטוביך ושמח נפשנו בשעתיך, ותאר ליבנו לעובדך באמת. ויקוים בנו בכל אחד מישראל מקרא שכתוב, ונפשי תגיל באדוני תסיס בישועתו. אשיר על אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוך ישמח באדוני. הועיל רצוני מרפי והגיעו ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן סלע.